Ebu Hurerja radi Allahu nëhu, trasmeton se i dërguar i Allahu të lehi selam ka thënë, mos agjeroni një dit apo dy dit para fillimit e Ramazanit me përjashtim të ati që agjeron vazhdimisht, a i le të vazhdoj agjerimin e ti. Transmeton imam muslimi. Këto hadithe mundësohen nga gjamiambret.com